«Давно минулий час» і описова форма з словами «було», «бувало». В українській мові є два минулі часи – «минулий» і «давно минулий». «Минулий час», не маючи особових закінчень, означає, що дія відбувалася в минулому, колись. «Я читав цю книжку». «Давно минулий час» який твориться з форм минулого часу відмінюваного дієслова і допоміжного дієслова. «Бути» означає, що одна минула дія відбувалася раніше від другої. «Я читав був цю книжку та забув її зміст. Дознався був владика, що сліпий старий чинить у Божому домі відправу і заборонив». Марко Вовчок. Цією складеною формою давно минулого часу користується і тоді, коли треба показати минулу перервану дію. Лукаш знаходить вербову сопілку, що був кинув, бере її до рук і йде по білій галяві до берези. Леся Українка. На минулий час вказуй також частки було, бувало. А ще було, як намалюєш що небудь та підпише, що це не кавуна слива, так то віточнісінько слива. Квітка Снов'яненко. Дарка, часто було, дивилась понуро, спускала очі в землю. Леся Українка. Варто нагадати, що слів. Було, було б, часто вживають у розумінні, слід було, слід би було. Було тобі, моя мати, цих брів не давати, Та було тобі, моя мати, щастя їй долю дати, народна пісня. Та було б не рубати зеленого дуба, Та було б не сватити, коли я не люба, народна пісня». Наказовий спосіб Часто забувають, що українська мова має в наказовому способі не тільки форми другої особи однини і множини, як російська «читай і читайте», «роби і робіть», а ще й форму першої особи множини «читаймо», «робімо». Російська мова, не маючи цієї форми, користується описовою конструкцією типу «давайте читать» або формою доконаного виду майбутнього часу дієслова «прочтем». Українська класика і народне мовлення знають наказовий спосіб першої особи множини, що надає фразі динамічності, заклику. Досить згадати хоча б народні пісні, де раз у раз натрапляємо на цю форму. Заспіваймо пісню веселеньку, пиймо за щастя, пиймо за долю, пиймо за те, що миліше, і таке інше. Незважаючи на це, один плакат закликає. Завершимо будівництво вчасно, замість завершімо. Читаємо і у творах сучасних письменників. Давайте підемо зараз до неї, замість ходімо. Давайте спечимо, мамо, пироги, замість спечімо. Часто до дієслова в наказовому способі першої особи множини помилково додають закінчення «те», наприклад, «ходімте». Якщо російською мовою, де нема форми наказового способу першої особи множини, таке закінчення потрібне, порівняйте «ідьомте», щоб надати фразі тону заклику чи прохання, то українською мовою в цьому нема ніякої потреби. Ходімо, спечимо, виконаймо, заспіваємо. Першої та третій особи однини і третій особи множини наказового способу нема ні в українській, ні в російській мовах. Через те, щоб надати реченню тону наказу, прохання, чи побажання користується описовою формою, додаючи до дієслова теперішнього часу частки «хай» або «нехай».